Iri estresantei eta oroar estresari buruz hitz egin dugu Carmele Benito del Baile zikologuarekin. Lehenik eta bain Karmele Benito okuste du gure eta Ameriketako Estatu Batuetako bizimoduak ezberdinak direla eta ez duela uste hiri estresanterik dagoenik gure artean norberaren dagoela batipat hauzia. Gure herrian horrendik ez dela inbeste kanpoko aktorek ez dut, ez dut direla... Arrazoia, ez? Eh? Nikustu orain dikereneko buru jabeak baganela. Bizi modua ere hor bai izan daitekela, ez? Eh? Baina barneko baliabideak guk erantzuteko modua hor asko egin dezakegu. Nolabait nikustu giltza dagola guregan kanpoko gauzeetan baino. Baina zer da estresa eta zerk eragiten du. Oroar jendeak ekeezkarekin ezin jegonarekin identifiatzen ohi du estresa baina estresa aldaketaren sinoniimo da. Gure bizitzan ematen diren aldaketa orok estresa eragiten dute. Onerako edo txarrerako izan daiteke, Alegia estres ona eta txarra dagoela kontua da txarra dena aliketa gehien murreztu gardela. Gortutzak estimulo baten aurrean, ba edozein aldaketa edozein gauza berri. E, barruko zerbait ere izan daiteke, ez? Ba gaizotasun batekin hasten garela edo edo nolabaita erlasio berri batekin edo bueno, ba emosio batekin, ba horren aurrean e, guk e, gorputzak berak ematen duen erantzuna. Egungo gizartean ematen diren aurrerapen teknologikoek dakarzkitean aldaketa eta berrikuntzetara ohitzeko almena izan berdugu, bai fizikoki, zein psikologikoki, eta aldaketa oietara guztietara moldatzeko almenik ez dugunean sortzen da estreskaltegarria. Gauza berrien aurrean gure baliabideak ba nolabait ez ditugunean guztiz landuta, dutta, ez? Eta berriak direnean sartzen ba gara korapio batean bezala, ez? Ez dakigula nola erantzun. Eta ba, erantzuten, erantzuten den moduan, batzutan, ba, guretzako kaltegarria izan daiteke, ez? Gehi egizko zigentzia jartzen diogu gure buruari, edo bueno, ba, bakoitzak erantzuten du, era desberdin batean. Baina, e, bueno, ba, erantzun hori izan daiteke, ba, guretzat kaltegarria nola baite. Estresa ezinda guztiz ezabatu, fisiologikoki estresezak eriotza suposatzen duelako. Estresarekin jaio egiten gara. Gume bat jaiotzen denian, Ba, jaio txeko estresa handia pasatzen du, ez? Horre, utero barrenean, bueno, batez ere or, atera txeko bide hortan, ba, estresa hondia, baina horri esker, jaio iten da horri esker, arglazai hartzen du, eta, bueno, ba, nola bait gubizigara, ba, estresari esker. Kontua da, ba, bueno, ba, batzutan gehi izaten dela, ez? Eta... Garbi dago, ba, jaio eta gero behar izaten dugula atentsioa undi-a undiak, ez? eta batzutan atentsioiek gero ez daude. Estresak psikologia lorrean kaltea eragiteaz gain gure gorputza ondatzen duere. Esan da, zartze prozesua azkartzen duela, eta gure bizitza laburtu egiten duela. Psikologiko berez erantzun bakarra daki guen maten, ba, edo jartzen gara alerta ondiakin, edo jartzen gara... E, suminkorragoak edo haulagoak edo bakoitzak bere errola hartzen du ez? Eta fizikoki gauza bera ez? Bainera hori ikusten da hoietan ba, ere ba, magnesioa galtzen dugu eta azala zimurtu egiten da hauazikua sentitzen dugu sartu bai, bai, sartu egiten gara nola bait hori dudari gabe Esan dugun moduan, asko dira estresa eragiten duten faktoreak norberak, bere buruari asko eziketik hasita bat zerrenda luze oso bat osatu arte. Baita kontu niminioak ere, eguraldi azate baterako. Estresa gainera, gaitzen sorburu da. E, izan daiteke faktoreak bai sozialak ba, bueno, harreman ba, austura bat izan daiteke. Edo izan daiteke ere, bai sotasun bat. Baitare, gaur egun asko eta askoa ipatzen ari da, E, estresa dela nola baita izotasunen sortzailea, ez? edo bintzat faktore eragile nagusi bat. Ameriketako estatu batuetan estresa eragiten duten irien zerrenda egin dutela dugu eta dituek estresa eragiten duten faktoren zerrenda eginda daukate. Gehienetan aipatzen da estres gehien eragiten duena bikotekidearen eriotza dela eta ondoren dibortzioa. Elkarbizitza eta bikote harremanen inguruko kontuak beraz. Aipatu izan hoi da, konsulta mediko gehienek estresarekin edota honek eragindako gaitzekin duela zer ikusia. Estatistiken arabera, Ameriketako estatu batuetan konsulta medikoen euneko larogeita jatorria horixe da. Carmele Benitoren aburuz, jendeak lehen baino askozaz gehiago jotzen du medikoaren gana, arazoek direla eta. eta. gehiago ikusten da, psikologikoki edo nolabait galduta gaudenean, Ba, e, medikuaren gana jotzen dugula. Ez? Eta nolabai da e, ba, laguntza e, eskatu egiten dugula kontzultan. Ez? Eta izan daiteke bai gorpuzak gaizotasun bat duelako edo baita ere ba, psikologikoki ba, nolabait ba, antzitatarekin gaudelako edo lo problemak edo gauz asko nolabait estresa duela sorburu. Ez? Baina zer egin behar dugu estresaria aurrekiteko? Ba, dituek diote, prebentzioa bultzatu dela. Prebentzioa hildo askotan jorratu daiteke. Oroar, bizimodu sano eta lasaia gomendatzen da. Dieta zaintzea. Zogatu da bai fruitek eta baita baraskiek ere, ba, dutela magnesio gari eta estresarekin magnesioa galdu egiten dugu. Bestetik, kirola. Kirola egiten nolait ikusten da, ba estresa gutxitu egiten dela. Gauza bere agartatzen da, loarekin, lo nahikoarekin, lo nahiko edo erlazio teknikeekin. Gero terapia alternatiboek ere hor eh, lan handia egiten dute, ba, homeopatia, eh psikoterapia berak, puntura, hainbat eh, tratamendu daude horretan oso eraginkorrak, es, nolabait adimena eta eta gorputzak kontuan hartzen dutela elkarrekin. Harremanak landu, jendearekin komunikatu eta emozioi murrizpenik ez jartzeko ere gomendatzen da estresari aurregiteko. Beraz labur bilduta, gaur egungo gizartea den modukoa izan da, esan daiteke naita ez estresa eragiten duela guregan. Faktore eragile asko daguelako. Eta estresari erantzun egokia ematen jakin behar dugu besteak beste, bizimodu sano hori landuz, zendieta egokia segituz eta kirola eginez. Gure erresistentzi maila handitzeko eta estresari eman beharreko erantzun almena areagotzeko.